Kapittel 20. I de dager ble Heskia dødsyk. Derfor kom profeten Jesaja, sønn av Amos, in til ham og sa til ham, «Dette er hva Jehova har sagt. Gi befalinger til din husstand, for du kommer med sikkerhet til å dø og kommer ikke til å leve.» Da ventet han sitt ansikt mot veggen og begynte å be til Jehova i det han sa. «Jeg bønnefaller deg, Jehova. Husk, det ber jeg om.» hvordan jeg har vandret fram for dig i sannferdighet og med et helt hjerte, og det som var godt i din øyne har jeg gjort. Og Hiskia begynte å gråte voldsomt. Og det skjedde før Jesaja var kommet ut til den mellomste gården, at Jehovas ord kom til han og det lød. Gå tilbake, og du skal si til Hiskia, mitt folks leder. Dette er hva Jehova, din forfader Davids Gud, har sagt. Jeg har hørt din bønn. «Jeg sett dine tårer. Se, jeg helbreder dig. Den tredje dagen kommer du til å gå opp til Jehovas hus, og jeg skal visselig føie 15 år til dine dager, og av Assyrias konges hånd skal jeg utfri dig og denne byen, og jeg vil forsvare denne byen for min egen skyld, og for min tjener Davids skyld.» Og Jesaja sa videre, «Hent en kaka av pressede, tørkede fikner.» Da hentet de en og la den på byen, og deretter kom han seg gradvis. I mellomtiden sa Hiskia til Jesaja, «Hva er på at Jehova skal helbrede mig? og at jeg med sikkerhet skal gå opp til Jehovas hus den tredje dagen?» Till det sa Jesaja, «Dette er det tegnet du skal ha fra Jehova på at Jehova skal oppfylle det ord som han har talt. Skal skyggen gå ti trappetrinn fram? eller skal den gå ti trinn tilbake?» Da sa Hiskia, det er en lett sak at skyggen strekker seg ti trinn frem, men ikke at skyggen går ti trinn tilbake. Da begynte profeten Jesaja rope til Jehova, og han fikk skyggen som hadde gått nedover til gradvis å gå tilbake på trinnene, det vil si på trinnene i Akastrapp, ti trinn tilbake. På den tiden sendte Berodak Baladan, Baladans sønn, Babylons konge, brev og en gave til Hiskia for han hadde hørt at Hiskia hadde vært syk. Og Hiskia ga seg til å høre på dem og vise dem hele sitt skattkammer, sølv og gulle og balsamoljen og den gode oljen og sitt våpenarsjonal og alt som fantes blant hans skatter. Det var ikke noe som Hiskia ikke vise dem i sitt hus og i hele sitt rike. Deretter kom profeten Jesaja inn til kong Hiskia og sa til ham, «Hva sa disse mennene, og hvorfra kom de til dig? Da sa Hiskia, «Fra ett land langt borte kom de, fra Babylon. Og han sa videre, «Hva så de i ditt hus?» Till det sa Hiskia, «Alt som er i mitt hus så de. Det var ikke noe som jeg ikke viste dem blant mine skatter.» Jesaja sa nå til Hiskia, «Hør Jehovas ord. Se, det kommer dager til alt som er i ditt hus, og som dine forfedre har samlet frem til denne dag, «Skal bli ført til Babylon?» «Ikke noe skal bli igjen», har Jehova sagt. «Og noen av din egne sønner, de som utgår fra dig, og som du blir far til, de skal bli tatt, og de skal bli hoffmenn i Babylons kongespalass.» Da sa Hiskia til Jesaja, «Det Jehovas ord som du har talt er godt.» Og han sa videre, «Er det ikke slik, så lenge fred og sannhet vil bestå i mine egne dager?» Og Hiskias øvrig anligner, og all hans velde, og hvordan han laget dammen og vannledningen, og så førte vannet in i byen, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsen i Judas kongersdager? Til slutt la Hiskias seg til hvile hos sine forfedre, og hans sønn Manasse begynte å regjere i hans sted.